Marilis Lebranchu, ministro akori ierdeci dako oficial ki kolet kapteviel deputatuari franciako axamladako legeen komisioan lege emendakina ezta presentatua izanen parlamentuan. Azkenian Frédéric Espaniakek aurkestu be eri elkarguen sindikat mistoen proposamena da deputatuar boskatzera temanen. Hemendigo itiz, sendagaien parte bat, jendeak pagatu beharko ego eskualegian, guaiarte kito ikziren, Espainiako estadoan jada urtea holazela, eta araba bizkaia eta gipuzkoan ere jola egiterat manatudu estadoak. Baijonako erriko etxeak ahapustu bat emaiten ez padioa este bat barne, baijonan gaztetxe bat lortzeko bidea, beren gain hartuko duela adierazidu baijonako gaztea sambladak, urte batuntan untan etxearekin solasean direla, bainan ez dute jauz ahdi esten. Denbora mutia dugu lagoi zuntan. Aro, estalia eta udei horiekin batean euri haukan behar ginuke temperaturakala ere aski gozoak gaurkoan no ogoi bat oita bi gradora ino joanen dira temperaturak. Spangero empresaren zat proposamen bakar bat da txikiak. Spangero empresaren langileen arazze proposamena baztertua izan da delpeira eta dewei societateek epe bat gehiago galdegina zuten atzo empresaren egoitza erosteko maile guaho beki negoziatzeko bainan karkasoneko komerzioa uzitegiak ez du honartu. Ondotik beraz Loran Spangeroaren beste arazze sedea ztertudute judeek eta uri ostiralean emanen dute a agapostua eta heiena baztertua izanez langilek esperantxa dute Lohan Spange horrena bederen atxikia izanen dela Laatonoita hamar bat emplegu salba baile arduradunik etzen atzo hauzitegian Francesc, Assemblada Nationale, Eko-legue, Comisioniana, Ipatua, Isanda, Stelenian, Esqualeriko, lurralde Collectivitatea, Colette, Capdevielen, Galdéari, Ierdetis, Marilise Lebranchu, Ministroak, Bastertudu, Esqualeria, Galdari Katzen, Duen, galdea Jojo Bidach. Desantralizazio legearen ilukaren aktako lehen partea, ekintza publikoaren modernizazioa eta metropoloak zehaztu nahi duen tekstua, ez da batatzen ari da eguna abuetan deputatuen artean. Deputatu batzaren nagusirat presentatu haintzin, atzo eta gaur landua da legekomisioan. kari Karia horterat, kolet kapdu biel, Hemengo deputatuak presentatu du eskualeriko lugalde kolektibitatearen eskakizuna. Justement jo suis elu d'un territuar, le pays basque, qui demanda a être reconnu. Eskualeriko autetxianiz, lugalde horrek ezagupena galdeiten du eta kompetentzien betetzia eskatzen, Espagno ir República no batenbaitamista da. Exercer des compétences dans un cadre strictement républicain. Komishio <totipatik> Retansen Marilys Lebranchu ministreak erantzuna motzmotzak, orret kap de vielek egin galdeari baita ere aipatu Espainiakek eginazuen hemenekin proposamena. Ignorara <totipatik> pa de collectivité territoriale nouvelle inventée Eta lurralde kolektivitate berri eta asmaturik izanen eskolegiarentzat beresiki. Elementaire <totipatik> en Atik, gisa horurtako eremu geografiko bat, ljalalde poloaz eta metropolioa ardura dadien begi on daiteke.torial du Pol Metropolitan por s’r,la un efek bon nu. Honarto diren proposamen horiek ez estabazatuak izaren dira deputatuen gambaran ondoko asteetan. Eta Delfine Bato, Francesc Gobernutik Campo, ingurumeraren ministroak bere du Atzo Errana gobernuak elduden urteko prestatu bucheta txarrasela Dakin beharda bere ministeritza dela murrizketaren gani konkituen etarik, euneko saspi gutiago elduden urteko François Hollande presidentak eta Jean-Marc Ejoleen ministroak Arrent gaizki hartu dituzte Delfine Batoren Hitzak Philippe Martenger Gerzeko deputatu sozialista izendatu dute bere alla, unen orde. Delfin Batok baduko leto kapdeviela baijonako deputatuaren txustengua. Kureia duen emaztea petio bakar bat aski izan dela bere kanporatzeko Estela denen dako berdin izan. Arranguitzeko kontseiluko batek kargua utzi, hau zapezaren ordez homoseksual bikotearen ezkontzaren egiteko, prest agertu ziren bi kontseilukoetarik batek du beraz bede kargua utzi atzo, arbela darkang kontseilukoak, bede erabakiaren berri emandako letraz, Jean-Michel Kolo hau Euro aginduak oraino gibelatuak Paueko auzitegiak atzo aztertu ditu Ibon Fernandez eta Aitor zubilagaen kontrako galdeak deliberoaren emaitea uztailaren bederatzirat gibelattzea erabaki du aitor zubilaga duela astea arrastatua izan zen san eta Jududiak libro utzi zuen, bestalde espainiak bi euro agindu galde ere egink ditu hama urte juntan Frantzian preso den Ibon Fernandez ira Zat, atzo behiz eta suneskazxiaz beti paueko hausitegiak aste batez gibelatzia hautatu du beraz ustairaren bederatzia arte. Espainiako estaduan lehenago ezagizuten eta Euskal gobernua kontra izanik ere urte baten berantarekin eta ausitegi konstituzionalaren manuz, araba, bizkaia eta gipuzkoako farmazietan medikoek eman erremidioen ordainketa sistima lekuan eman zuten astelenean koldo nagusia Francese estatuan batez bestean medikoen kontsulta eta medikamenduen euneko hogeita a ordaindu beharra dagoen bitartean Araba Bizkaia eta Gipuzkoan orain arteen medikamentuak estatuak pagatzen zituen, baina Espainiako estatuak ezarri eta auzitegiek aginduta, bakotsaren diru sarreren arabera ordaindu beharra dute atzodanik herritar guztiak. 850 medikamentu bira ordaindu direnak, ohikoenak, horibai, ez dula gripa eta heritasun arinendako baliatzen direnak batatik eta adineko jendeak dituen heritasun kronikoetan egunero hartu beharrekoak bestetik Eusko Jauraritzaen arabera MS-14.000 eurotik beherako erretretabunen kasuan beror dainketak alik gutxien eragitea bute helburu, baina hori lortuko duen neurri bat ikertu beharko bute orain bitartean erretretadunak eta diru dirusartzea palak dituzten herritarrak kezkaturik agertu ziren atzo farmazietan beror dainketaren lemixiko gunean Gauzoiek eh, beti imaten dute kezka eh? e, Nibaragi larri da jendea eta kargatzen dela askotan gutxi du nadi. Eta asko dutenak ba kargatzen dute, baina inbeste ez. Nik okerra or horrik ustean dut. Beti bekoak gehiago zirotzen ditutze, nestiak baino. Eh? Asku dutenak zerbait gehiago matiak ba, kostatzen da, baina. Baina gutxi deuketan nahi kentzia horrekin pena baten du. Nola nahi ere, remidioen dako ordaindu beharra zuten abaino euneko jamarra eta euneko hoko jartean gehiago ordaintzen dute teuaia, beti ere dirusartzen arabera da karkulatua eta hilabetean gehienez jiru eta nogoi eurotarat heldu arte, hortigoiti ez baitu neok gehiago pagatzen. Baionako herriko etxeak erantzun konkretu bat emaiten espadio, baionan gaztetxe bat lortzeko bidea, bere gain hartuko duela adierazidu baionako gazte asamladak. Eki ege mundegi. dela, bost urte biatu zen baionako gazte da. Baionan, gaztentzako dinamika, sozial eta kultural bat abiatzeko osmoz. Diotenaz, baionako bai ez du eteak gaztentzako proposamen sozialek eskaintzen ez bada kirola egin edota ostatuetan mozkortzea orregatik egunerokotasunean, jokotasunean bizitzan parte hartual izateko gune autogestionatu baten behar aldarrikatu izanute hasieratik esikuitziari gaztitzibar sortzeren eskaera luzatu zioten aizagi jebagena gazte asambletako kidea negozioketak izan dira eta ba, ikusten den ez dela gu ez guk oraindik Erikoetxe atzean egiten da prentsa horrekoa ez ez eta gure gaztetxan. Ogan be negoziaketak hautsun uh, erarra man dutea, xeratibuka erarte. Eta bilkurak itzordak beti pusatu dira, gaur arte. Inungo maitzarik kari gabe. Anahtean animazio eskentza zabala egin izan dute. Kontzertuak, hitzaldi eztabaidak jokoak, poteoak... Hori eguziak biltzen dituen txosten bat erarazizioten etxeari eta urte batez ereman mandituzte elgahitzketak. Baina orte baten buruan ez zute erantzun kongeturi jaso. Hoge gateik etxeari azken epea eman zieten joan den astean. Erantzun kongetu bat jasotzen ez badote, bai honako gazte bidea, beren kasa eginen duela du bai honako gazte asambradak. Eta baijonako CPA masurantzakutxeakoa ja hau zabaltzen du email mezuak CPAen logoarekin heheltzen dira asuratu, mediku eri eta enpresetarat ere dokumentu batzuen galde egiteko, Ja nola nortasuna geri edo gaza elektrika telefona faktura fotokopiak guzio horiek galdeginak dira jendeen banketxeko konduen hartzeko ondotik zerbaitukutgia egiteko. beraz kasu emanholako Galdedik ke balimaduzue. Eta bururatzeko kiroletan frantiako itzulia laugarren etapa nisen ordulariaren kontrakoa taldekazen atzo eta orrika green edge taldea da saluena izan eta euskal tel etzen proba mota hau ientzategina bat taldeetarik hogoigarren hotx askenaren bururatzen dute eh, lehenetik minotabat eta hogoita lau segundetan hala gude berrien zat uh, beazio netan oraiondukoak